Baixamos un pouquiño a música, vámonos ir a Monforte de lemos e vamos recibir como non, como sempre, o noso correspondente Xosé Manuel. Hoxe van ser poucos minutos, pero abondosos. Suficientes. Suficientes para darnos información. Vamos a ver. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes, que tal? pois moi ben moitísimas grazas por, por atendernos eh, eh bueno pues pois agardando a túa participación e colaboración que moitísimos dos nosos ántese eh, eh, seguidores estranan si sí. Extra... <risas> Extrañávano, bueno, por lo menos. Hónrame, a tamén, eh. que se me vote en falta. E tanto eh. Descu desculpa de esta ausencia. Bueno, eh, es tan continuada nestas últimas semanas uh -huh. por Justifica. motivos varios, xa sabedes, sí, pero sí, bueno, sí. vou intentar recuperar ainda que a sesión sea eh, Se acurte, sí. no tempo pues pois no perda la calidad, eh? espero. Nunca, nunca. nunca. A ver, de verdad que nunca. T cuando tú eh, participas, no sé si la audiencia aumenta, pero no es por lo menos, eh, ponemos sus oídos atentos. Atentos a por ti. Le levedades como pan. Sí. <risa> sí, sí, sí, aumentamos, aumentamos. Aumentamos, sí, señor. Veña. Bueno, Can... pues mira... Eh, gústame, eh, desgústame, pero en plan eh, telegráfico, titulares Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, de eh, esta nova tempada, imos lanzalos así Empezo cos gústame, mira Gústame, que correos e dedique un selo O centenario da morte de Emilia Pardo Bazán um Foi presentado onte uh -huh. Na sede da Real Academia da Galega da Lingua Ademais de, do presidente da RAC, Vítor Feixanes, estivo tamén o director de Filatelia de Correos, Jordi Escruela. Uh -huh, uh -huh. Un titular do Galicia Confidencial. Honranos, como non, que Emilia Pardo Bazán saía nun selo. Claro, claro, claro. Tá, tá... que non. Tamén me gusta que un local, esta vai vos, bueno, vai vos a lerar moito, eh? Xa anticipo. Uh -huh. Un local criticado por ter a súa carta en galego,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 Eh, pero para que vexades vexamos eh, todos sí. que nos escoita e onde cheguemos que o galego non é iba para nada claro que non, claro que non. Eh, esa crítica dos que queren ofender Peter eh, ah, eh, bueno. Cizaña como sempre sí. eh, non foi ningún tipo de prexuicio ningún tipo de eh, atranco para que lle deran un reconhecimento como se merece o Pepiño que como digo Eh, conheceres e vosía a le dar esta noticia Sí, claro que sí, que nos ha dado sí, sí. moitísimo E ademais, ven aquí, parabéns para, para eles Porque xa nunha ocasión tivemos, tivemos a sorte con, de, a, de, conversar de, con de, de conversar con, con, con eles sí, sí, sí, De verdade Con de axo, co... verdade sí, sí, Con sí, aixo sí, sí. sí. Noura boa Lembro-me ben, noura boa Un titular de Nos Diario sí, sí, ben. Ben. Outro, justame Justame que o benegarre xeite A que eles din chantaxe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 Eh, daremos chas ajudas, pero retrasa ao tempo de... retrasa a idade de xubilación. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O benegao ponse a eso, perceme ben. Hai que, que estar aí sempre, cando faz falta. Moi ben, moi ben. É eh, paso, desgústame. Moi ben. Pues, eh, desgústame, por exemplo... Si, ¿eh? si, sí, si, sí, sí, aí vamos. Desgústame, por exemplo, que eh, Seica empeora a situación da COVID. Uh -huh. O propio Seixó, esta mañá, veo mmm, a dicir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 Bueno, vale. o, o, gaia que, o gaia que sexa... Mm, Algo puntual. Exactamente, pasas sí. Pasaseiro. Titular do Galicia Confidencial. Outro titular tamén do Galicia dun posible desabastecimento de xuguetes na campaña de Nadal. Uh -huh. Non me gusta a min, desgústame, pero ainda lle vai desgustar máis aos pequenos. Sí. Que, que os reis vayan ter problemas de desabastecimento. Sabemos que, bueno, eh, o atasco do tráfico de mercadorías está afectando a, en xeral vin a todos os produtos, e claro. claro, se falaba estes días do té, incluso do alcohol. Sí. Que co apertura da noite dos establecementos de ocio, uh -huh. eh, co mellora da pandemia, pues volvía a aumentar por pues, o consumo de, de alcohol. Sí. Pero que o proveitos tamais da estaban afectando xa a eso que non había certas bebidas alcohólicas non decir na, marcas, que xa non non chegaban ou custaban a Sí. Eh, pero eu falar de que con paisanos dicían, bueno, aquí en Galicia danos igual, porque havendo viño e eh, os derivados do viño, a aguardente, a aguardente de ervas, licor café, alcohol, alcohol non che nos vai faltar. Vale, vale. Bueno, pero, pero bueno, eso. Que, a queremos que os cativos podan ter o que pidan e eh, que este este entreas problema de abastecemento non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 Claro, claro, claro, efectivamente, sí, sí, sí. Eh, está, como ipoise pues, eh, fixo frearnos a todos, a economía a sí. primeira, xa sabedes. Exactamente, sí, señor. Vale. Eh, eh... eh, para completar a sesión douse teño 4, bueno, por decir, eh refráns relativos a novembro, que estamos estamos chegando a Ecuador de novembro. O mes Santo, sí, señor. de San Martiño, estamos sí. hox en pleno San Martiño. Claro, claro. Por por decir doar vilas co co moi ben.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 Ah, pois pues moi ben, perfecto eh, Outro lugar, que o millor máis chego esta tarde Ainda se me dá tempo sí. É Quiroga ah, oh, O patrón de Quiroga tamén é o San Martiño ah, eh, E pues, un día grande claro. Fizeron pues, unha especie de roteiro Por catro, catro aldeas do camiño de inverno uh -huh. Con pasarrúas eh, E castañas E eh, ora por a tarde Para a ver un magosto Con música hombre, Con un o sea, novo E eh, bueno, bueno. Sí, sí, sí, sí, sí. A tope, a tope o sea, Pois pues eh, pues, a disfrutalo eh, droga, Por decir dos lugares eh. A disfrutalo, que, que ti non mereces E eh, quedamos logo con os Para apuntar, se queredes eh, eh. O verán de San Martinho Que se está dando aquí, xa vos digo Que levamos os días de, de unha temperatura uh -huh. Pelo no menos durante o día de, de quitar a chaqueta O verán de San Martinho Son tres días e máis un pouquinho Xa o sea, que, hai no, pero anunciarse Que dura pouco Eh, nesa liña di outro refrán non te fíes do veranziño do San Martiño que che curto e pillo <risa> e eh, despois sí. tamén eh, outros tamén ben, ben xeitosos antes do San Martiño pan e viño, despois do San Martiño fame frío marca aí como un antes e un despois o de camiño sí. do inverno sí, sí, sí. polo mes de santos xa vai xa neva aos campos xa que tamén xa volgo a nevadinha en Manzaneda también, también. xa en condicións normais, empeza a apuntar a neve. Uh -huh. Eh, despois de San Martiño deixa auga e bebo viño, tamén nos, nos di, nos lembra que hai viño novo, empeza a poderse beber o viño novo. Que compre, bebé. Xa, hai, hai ganas de el, uh -huh. correcto. Uh -huh. Oche San Martiño mata a so porco e prova o so seu viño, tamén este refran lembra que pro San Martiño mataba a seu so porquiño, uh -huh. aínda que hoxe co cambio climático supoño que tamén afectou.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 o San Martiño non plantes favas nin liño ¿Mm? que en queira ter hallo fino que o poña polo San Martiño sí, sí. e non no mes dos mortos non saches a horta nin capes os porcos sí. esta, esta, pa, está pa, pa está capadores comido. e pa sachadores eh, o do hallo é, é, é imprescindible precisamente o sallo oh, neste no mes Obrigatorio, claro que sí Bueno, eh, bueno da, da libretiña pequena xa para rematar dúas perlas das que, que recoño por aí ben sabedes uh -huh. que eh, vou vos dicir unha que lle a un autónomo esta fixo me moita gracia escoitei en un agosto eh, bueno xa vos poñedes en situación xa un autónomo uh -huh. e os tempos que corren non son vos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 cando o que lle fago, o que lle fago o servizo, o traballo, me di, me dei de pagar, e me solta a frase, uh -huh. o que paga descansa, eu logo lle digo, io que cobra non o <risas> que. Eso, io que cobra non, que. Si, si, si. En outra situación, pero. Iso, claro. esa administración é da peor, o seu Julio razón, e eu dou fe porque tomen traballo con ela. <risas> eh, É unha que me fixo grazas porque hace un pouco desmelenada, eh, aí cada quen que lle atopo sentido. É, nada che debo, comer da che pago. Si foi chatuta, un pouco eh... escatolóxica, pero fixo grazas. Sí. Moi remato, oh, remato. eu comprín o no moito 49. Eh. Achego me perigosamente ao 50. Muy perigosamente. Pois pues ben, escoitei unha reflexión que me fixo moita grazas. Eh, díxerome que Chegando aos 50 anos, que ollou, que aos 50 anos era a idade de darlle volta ao xamón mm. E digo, digo, <risos> dicio pouco, como que a, uh -huh. aos 50 é a idade de dar lle volta ao xamón mm. Claro, mm. dar lle volta ao xamón cortas un pouco máis e aproveitas ata chegar ao oso. Sí. Sí, sí, sí. <risos> sí, sí, sí. Lógico. A xente voito, moito, moito Discurre Oito, des... Oito descurre, eh A idade dá, dá, dá lle volto ao xamón sí, sí. De Los... xou me cuadriculado Quere dicir, dicirse que Ainda tes case outros 50 Para chegar ao oso Non, cando se lle dá volto xamón Queda menos da metade Non sei se te tico moito moi xamón eh? Xa, xa <risos> Bueno, pero por aí anda, non? Claro Si, sí, si, sí, por aí anda Se, se, se, se consegue ser centenario que Claro, aí vai, pues, sí, ahí, a iso vai, iso vai sí, Pero sí, senón sí. no, se sí, sí, sí. Queda che... Dos cuartos. Bueno, si, depende do depende do chamón, lógicamente. Pois moi ben. bueno, pois aí queda comprimida, pero espero que lle gustará xente. Se teño vagar pola noite vos a viñeta para que incorpóredis o podcast. Agradecemos moitísimo e xa sabes ti que para nós sempre é unha satisfacción moi grande a túa participación e colaboración. Xa che digo tamén encantado. Dicimos che despois como como sairá a última conversa que teremos precisamente con unha persoa que ten algo cos focos. Sí, señor. Vamos alá. Eh, eu empezara por aí. Por por, por por aí, por vai. Por aí vai a sí, cousa. Sí. Alégrome moitísimo. Ten da pelido un metal. Sí, tamén, señor. Tamén. Bueno, pois igual acerto. Moi ben, moitas graciñas. Apertas, ¿Ven? apertas.